<مين> بسم الله وعلى الله تعالى فهو المكتج ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون واشهد ان لا اله الا الله وان محمدًا عبده ونبيه ورسوله والسفي من خلقه وخليل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق بكلام كرام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشررهم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Mi smo u našem zadnjem predavanju spomljili hadisa Abdurrahmana ibn Abilejle da ga je sreo Kjab ibn Uđra. Pa ga je poučio, ponudio mu jednu lijepu hediju. Pa ga je poučio čemu? Salavatima u namazu. Je tako? Govorili smo, znači, u hadisu Allahume salli ala Muhammedinu wa ala ali Muhammed i do kraja, znači, salavata. O tome smo govorili u našem prošljem druženju i Jedan dio ovoga hadisa smo prešli, znači podijelili smo hadisu u dvije cjeline, jer ili u dva dijela, jer zbog ovaj a, obimnosti hadisa i poruka koje je nosi, nismo to uspjeli znači, u jednom jeli, predavanju objediniti. Pa smo spominjali nešto vezano za komentar ovoga hadisa, pa ćemo nastaviti u našem, na našem družijem. Samo da znate, vraća, ovo što ovako kada podijelimo, skratimo, ja skratim hadis maksimalno. Dači samo ono što će nam koristiti, ono što nam je bitno. A tu ima rasprava među levom i drugim koji bi nas samo izmorile, a ne bi dale plodove. Tako da ne mislite da smo mi, kada ovaj hadis spomenemo, da smo mi iscijedli svi iz hadisa i gotovo nema više šta kazati. To nikako. Znači, je to neko ne bi pomislio, onda ćemo mi biti prvi koji smo ovaj, iscijedili znanje i nije ništa nakon nas ostalo. To nikako, jel? Nego spominjemo samo ono što će u Zalahu pomoći nam koristiti. A, u ome hadisu je dokaz a, da je salavat na poslanika wasallam, u namazu, znači propisan i da je ovdje spomenut salavat na poslanika wasallam, kao priprema da se donese salavat ili uvod da se donese salavat na njegovu šta? Porodicu. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed na al je Alu Aymran, tako kažemo, kažemo sura Alu Aymran. To je porodica. To je znači na poslaniku sa osnovan porodicu. I pogledajte kako ovdje je zaštićen teuhid u ovim salavatima. Prvo je spomenuto spomenuto vahdanijet. Je li tako? Kada učimo a, a, one, šahud, prvo spomenemo vahdanijet, potom spominjamo salavat na poslanika sa lalaseleme. Jer Ime, teba, ime poslanika sad sam ide iz ime stvoritelja, znači, radi onoga čime je došao, ali ne uvijek. Vraći, ne ide uvijek. Na Naprimjer, kada koljemo žrtvu, nećemo kazati Bismillah, os-salatu, was-salam, os ala rasulila. Iako neki fakih kažu da treba spomenti os-salatu, was-salam, os ala rasulila. Koliko sjećam da je to poznato u šafijskoj pravnoj školi, ako me nevara, nevara pamćenje. Da kažu, reci Bismillah, šta? Šta? Ne, tu nema spominjanja poslanika. Čekaj da bih kazali Bismillah, vada, sunneti, rasulillah. Pa, Bismillah i po sunnetu poslanika, koljemo po sunnetu, pa poslanik nas je, sallallahu sallam, učio kako da koljemo životinju. Ovaj, Nećemo opet šta kazati tako, nego kažemo to kada ukopamo mejt, ali tako? Kada ukopamo mejt, pa ima mjesto gdje se spomene poslanik, ovdje je došlo da se spomene uzričenje Allah, da nije njegov, I potom se spominje, znači, poslanik, sallallahu alaihi wasallam. I jeste. Inneke hamidun međid. Na kraju kažemo te dove, ti si slavljen i hvaljen. Ti si doista slavljen i hvaljen. Ovdje je hamid, znači mahmud, tis taj koji je pohvaljen. I neki kažu da je međid od uh, mađid, a to je, da je to... Uh, apsolutna plemenitost i počast stvoritelju Tebara Ketala. I braći, ova značenja, ovu našem jeziku, znači, mi pokušamo prevesti. To je, znači, arapski jezik je tu specifičan i on, znači, nosi takva značenja da svaka ta riječ je, znači, došla na mjestu i sa porukom, znači, kojom treba da, da dođe. Znači, počast, u, u plemenitost je apsolutna, plemenitost počast i ovaj, da je Allah Tebara Ketala taj ko ima vrhunska svojstva. Odnosno, najljepša imena i svojstva. Najljepša imena šta je i svojstva. I zato su stvoriteljeva imena su šta? Sva lijepa. I zato svako ime. Mi postoje raziloženje oko imena Allahovi, jel tako? Da li nešto ime, ili nije ime? Da li je El Kadim Allahovo ime? El Kadim znači star. U smislu da je, jeli, oduvijek. Ali je, Ali Kadim ime Svako ime ima pravilo, znači kad su pitanje Allahova imena, svako ime koje sa jedne strane je pohvala, a sa druge strane može se razumjeti kao pogrda, nije Allahova ime. Jel u redu? S jedne strane je pohvala, a s druge strane može se razumjeti kao i šta? Pograda ne ulazi u Allahova imena. Pa kadim, iako je neka ulema odabrala, i šeha Lavan je odabralo da se može za Allah kaza da je kadim. Euzu bi oči ke la azim o sultani ke kadim. Je ja, tako učimo? Kad ulazimo, šta? U? U džaniju. Meneša i Tani rađima. Ja, tako, doba učimo, u, u, kaže, može se zato što je nazvan Sultanul Kadim, Allahova stara vlast i njegovom, je li ovaj uh, sultan, pa kaže, može nosno toga. Iako je ispravno da Allah htja al alam da nije sve što nosi iz druge strane, zato se Allahova imena lijepa sva apsolutne ljepote. Može li se Alim i kako protumačiti u ružnom kontekstu? Onaj koji učen, koji zna. Kako god da okreneš, samo ispada lijepo. Može li se hali koneko istvara protumačiti ružno? Pa bez njega nema ništa. Kako se može ružno protumačiti? Znači, ta lijepa imena, su, a ime koje pri sebi može nositi ovako usput, da, da ima nešto znači od, od tih ovaj... Zato je bolje kazati mjesto kadim da kažemo el-evolu volahiru prvi i posljednji, imamo, znači, šerijatska imena iz Kur'ana, koja možemo staviti s mjesto što je imena? El je, je u redu? E baš tako. Ovdje, ovdje je došao, znači, El Međid, znači da ima šta? Vrhunska svojstva. I mi ga tim svojstvima, mi ga svojstvima dovimo, mi ga tim svojstvima molimo i od njega, i od njega tražimo. El Bereke. Gdje ovdje spominuti Bereke? Allahumma barik wa barik ala Muhammadin wa ala al je spomenuto. Bereke, bračo, umnožavanje, dobra i povećavanje i povećavanje počasti. Neki kažu da je ovdje bereke da je značenje bereketa da je to čišćenje od nedostataka i negiranje bilo bilo kakvih manjkavosti. Ti kažeš jednu riječ na našem srpsku slomi da pojasniš i opet onda razmišljaš šta to sa znači. A na arapskom jeziku tođe znači jedna riječ što je to mjesto i ima znači to potpuno potpuno značaj. Dobro. ulema se razilazi zašto je postanije sallallahu alejhi ve selleme ovdje u hadisu rekao kema sallajte ala ibrahima wa ala ali ibrahim. Zašto je rekao postanife sallallahu aley, na ovakav način? Neki kažu dovio je sebi svojoj porodici da poslaniti da Allah te barek velao potpuno znači tu blagodat prema njemu i porodici kao što potvrje blagodat prema kome prema Ibrahimu alejhiselam i njegovoj porodici. Neki kažu ne. Dovio je tako prije nego što je znao da je on najbolji Allahov rob. Jemu redu. I rodićemo doći do pitanja zašto je poslanik salase sebe poredio sa Ibrahimom. Meni daj meni kao što je do Ibrahimu. Uvijek se govori nekome ko je šta? viši od tebe. Allahu, dragi, daj mi znanja kao što se dao, na primjer, igru bazu. Daj mi imetak kao što si dao tamo nekome bogatašu, jel u redi? A nećeš kazati, daj mi ne, nešto od onoga koja je ispod tebe. Jer ti zaslužuješ šta? Već u deređu. Pa doćemo do toga. Pa neki kažu, to je poslanic, ali tako govori, zato što nije znao da je on šta? Najbolje stvorenje, dok mu to nije kazano. Pa kad mu je rečeno da je najbolje stvorenje, onda... Ostala je ta dova nakon toga, ali je u osnovi rečena ta dova šta? Prije nego što je saznao. Prije nego što je saznao. Jesi. Dobro, zašto je ovdje spomenuo Ibrahima mimo drugih poslanika? Zato što je ona lago prijeti. Zato što on ne lozi Ibrahima, zato što Ibrahima dovu putu da je im pošeljeno uvek. Bravo. Bravo Nermine. Zato što je rekao Ibrahima, zato što je rekao Ibrahima, Rabbana waba'ath fihim rasulan minhum. Pošaljem kaže jednog poslanika od njih. To, to je vid a odlike Ibrahima ne možemo kaže odlike nego da kažemo a, a, da je tu poslanik sasvim da kažemo uslovno pod nekim znacima pa ste dupljem dužnik kome Ibrahim ali se Bog te dove. Kažemo pod nekim znacima a, dužnik. Jer učinimo najbolju dol pošaljik poslanika je imali nešto bolje od toga da kaže čovjek Allah ti učinio poslanikom, naravno to, to više ne postoji, nema bolje dove nema ti bolje dove od toga da Allah ti učinio poslanikom, nema bolje dova Rabbena uba svihim rasulam minom druga stvar i to stoji, znači Ibrahima ali, poslanike se od Ibrahimove loze i najpriče da spomene svoga šta Pred isto tako Ibrahima li se nam je ovaj umet nas je nazvao muslimanima i to je isto odlika, Ibrahima nad nama svima Huvalledi sem makumun musliminem in qabl. O fi, o fi hadali je kunar rasulost. Jel na kraju ovaj, ovaj sura Hacj, uznišenje Allah te božete govori o tome. Zadnji ajed sura Hacj spominje, znači on je taj koji vas je nazvao muslimanima. Pa smo mi muslimani. Znači čovjek se naziva muslimanom. Ne smeta da čovjek kaže za sebe da je odehalo sunneta. Ovaj. Ne bi smetalo da kaže u jednom kontekstu da je sretja. Tako? Iako je danas taj ovaj nametie taj taj udar sihali su sahabija pa su uzjehali na Selutfije, uglavnom morati morati dati nekako ime da bi te da bi te ovaj prehao preko njega, al tako. A oprotimno mi smo muslimani. I najprije čovjek zasluga Hajda, Osman, ehto suneta vol jemaata. Ehto suneta vol jemaata. A ko će se dijeliti nama? Ako će nas podijeliti imena koja su mimo toga, kažem ponekad ljudi, što mora biti imena? Što se moraš nazivati imenom? Allah te nazvao imenom kojim jesi Što mora biti imena? Kaže, ne, ime to mora biti. Dobro, to će ime pocijepati David. Ako dođeš sa tim imenom takvim, to će ime pocijepati David. Kaže, ne, neka pocijepa David. Pogrešno. Musliman si završeno. Nisam ništa drugo do musliman. Pa je, to to su neke, znači, od odlika. Idan je, Ibrahim ali se dovio braćo jednom lijepom domom. Kaže, a, kaže, ovaj, a, Vadjal li lisane sidqin fil akhirin vajalni min warathati jannatin naim waghfir li abi innahu kana min ad-dallin wala tukhzini yawma Kaže učini mi Allahu dragi učini mi spomen nakon mene da me ljudi spominju nakon mene. I braća, kome Allah hoće dobro da da ga ljudi spominju nakon smrti po dobro. Pogledajte našu lemu kako mi se spominjamo po dobro. Možda se ponekad razilje u mišljenju, pa mi ne prihvatimo jedno mišljenje je Ako smo mi da prihvatimo, da ne prihvatimo. Ali opet ispominjemo samo po dobro. Tako je učinio ashabima, tako je učinio. To je s jedne strane. A učini drugu skupinu ljudi da vrijeđaju te ljude, ulemuju ashave i tako dalje, da bi im Allah povećao ovo u džernetu. Pa mi hvalimo i Allah im povećava stepene. Drugi ih kude i Allah im opet povećava stepene. Pa imaju različite, sa različitih vrsta do, dolaze im, tako, dolaze im ovaj, s različitih strana dolazi im dobra, dobra djela. Dobro, hajmo mo sad došli smo do ovoga pitanja, do problematike ovog mehadisa. Zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zašto je sebe uporedio sa Ibrahimom alejhi selam, a on je iznad njega? On je iznad njega. Ovo je drugo, ovo je što uzeo Ibrahim alejhi selam između drugih poslanika, naveli smo razloge. Odobri dobro i Ibrahima, ali zašto sad a on je iznad Ibrahima? Jer sada sad te je razlika. Prvi je slučaj zašto je Ibrahima odobrio između ostali šta poslanika? To smo riješili. Ali zašto uopće drugog nekoga kad je on najveći? Zašto nijeкао on poslanicima onako ka, Allah gospodar kao onako kao što se mi obećao, kao što se kazalo da sam ja vođa sinova Ademovih na suđenjem danu da reko da ima me ima Kamon Mahmud ko imeni pripada na suđenjem danu. Zašto je rekao Ibrahim alejselam? čekaj da pripiše sa u negdje u knjigu fikha da, da to ovaj uvrstimo sve što je pametno. Ovaj u redu sve to ovaj e, s te strane ispravno. S jedne, jedne srednog aspetka vredano, ali zemlja neće povezati same ljude, naređen će dođu u meku. Nije meka posebno ovaj, s te strane. Svakako, poslanik je sam bio skroman. To je izdaljnjeg. Molim? A to je što peču s poslanicima. Da imamo lozu nazar. Da vam je. Kada je rekao po, po, poslanik je, Allahumme, صلى اللهم محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ali ابراهيم كاو што си благословио кога пород си брамоу каже ali ne bi talha a dae коментаро ал الله استفى آدم ونوحا نوحا و علي ابراهيم و عمران على العالمين ذليه بعضها من بعض قضي الله قد اود اودابراو Ibrahima i porodicu, da, da, da je poslanik, sa osrme, od porodice šta? Inda Allahe stafa Ademe, Nuhan, wa ale Ibrahime, wa ale Imran. Porodici Ibrahima. Kažu oni od porodice Ibrahima, pa je poslanik time dovio šta opet? Sebi. Jel ured, vraća se tada opet na njega. S te strane, znači bi bio bi da je ovaj. Ima ovdje i drugi tefsira koji su možda, možda su čak malo i bolji od ovoga, što smo spomenuli, a to je prste dobro. Uh, ovdje poslanik poistovjećuje osnovu dove. Samo osnovu dove. A ne poistovjećuje dovu potpunosti. Kako? Ovako. Uzvišen Allah kaže u Koran Kutiba alejkomu ja e yuhel ledine amenu kutiba alejkomu sijam kema kutiba alej ledine min kapreku. O vjernici propisujem se post kao što je propisan on prije vas. Jeli li ovdje u post U smislu propisa posta, vremena posta, dužine posta, ili je samo osnova ibadeta? Bravo, osnova ibadeta. Pa je on imali post, mi imamo post. Naš se post razlikuje i po vrijednosti, i po propisima i po svemu se razlikuje. Ali kaže, propisan je post vama kao što je njima. Allahu blagoslovi Muhammeda kao što si blagoslovio, samo se poistrećuje blagoslova, ali ne njegov obim i njegova veljčina. Uzvišen je Allah kaže. Ina ouhaina ilayka kama ouhaina ila nuhimu nabiyina min ba'di ouhaina ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub ayat Allah yobjavio a Nuh alayhisalam kao što je objavio poslanik kaže mi smo objavili tebi kao što smo objavili Nuhu objava koja je li isto objavako došao Nuhu i poslaniku sao sam se on želi samo poem objave ili se želi vrsta i kakvoća samo poem objave Samo pojam objavljeno. Ojutim mu nijemetehu aleike i da upotpuni svoju blagodat prema tebi u ala ali Jakube kema etemeha ala ebevoik. Kaže i da blagodat svoj prema svoju tebi i Jakuboju porucu upotpuni kao što je potpunio pred tvojim. Pa ta blagodat nije ista, nego se odnosi na osnovu blagodatja njena vrsta se sama posebi šta? Razlika je. Pa samo upoređena znači ta blagodat. Jesi. A blagodat je da koja? Koja je to blagodat? Koja je ovdje spomentavome ajetu? I ustala je selama. Blagodat poslanstva. Blagodat poslanstva. To je to. Ali se poslanstvo razlikuje jednog i drugog teče. Pa je u osnovi blagodat. samo E eh, tako kažu ovdje šta i hadis. Kada poslane kaže ovaj uh, Allahume salli ala Muhammed. Obarika ala Muhammed. Kao što si blagoslovio porodicu Ibrahimoj, ne misli se, vrsta blagoslova, jer poslaniku našem pripada veći šta. Blagoslov, zato što je on, zato što on po konsensusu učenjaka svih vrsta i boja ovoga umeta, najbolji čovjek, najbolji sin, Ademu. Dobro, ima još jedno tumačenje. Još jedno lijepo tumačenje. kaže ovako, riječ poslanika, Allaho me salli, kažu to je tačka. I tu se prekida značenje. Tek onda dolazi i porodicu Muhammedovu kao što si blagoslovio Ibrahima i porodicu Ibrahimova. Pa i blagoslov Ibrahima i porodice Ibrahimove isti tako dosio se na koga? Samo na porodicu poslanikovu sasvama nije na njega. Kažu da je su tu riječ šta? Prekirujte, tu dođe faktički tačka. Allahu dragi i blagoslovi Muhammeda. I onda kažeš i porodicu Muhammedu kao što se blagoslovio pa ono kao što se blagoslovio nije vezano za blagoslov koga poslanika salasa i to je i to arapski jezik je može može prihvatiti ovo ovo drugo ovo pretvodno tumačenje koje se spominalo Allah te alhem da je ono onako ovaj da bi moglo biti naj, naj, najbliže. da bi ono moglo biti naj bliže jest ovim hadisom dokazuju učenjaci koji kažu da je dozvoljeno donijeti salavat na nekoga mimo poslanika. Ne mora biti čovjek poslanik, na koga donosi šta? Salavat. Ti možeš kazati, doni salavat na bilo kogih poslanika. Ali da kažeš, na primjer, naš Ebu Bekar, sallallahu alaihi wa sallam, može tako kazati? Tu se desilo razilaženje, znači, među islamskim učenjacima. Ono kako, ka, ka, kako vide učenjaci, izazitavit će njih da može, jeste da kažeš, ili na primjer, Izvišao je naš poslanik i Ebu Bekr, i Omer, i Osman, sallallahu aleyhim, wasa, sallallahu aleyhim, ežme'in. Da doneseš salavat na Ebu Bekra i na Omer i na Osmana uz poslanika, ne smeta. Da oni budu šta u tom kontekstu uz poslanika, ne smeta. Ali je samo da bude na njih salavat, tu se desalo znači, raziloženje među islamskim učenjacima. I uzvišeni Allah u Kur'anu nije spojio salavat selam, ni u pogledu bilo koga drugog osvim pogledu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Inna Allahe wa menaiketehu kusalluna alaihi wa sallimu. Ja, eyjuha, ladinam sallu alaihi wa sallimu. selam spojio je samo izra poslanika. Selam ima na druge oshaabe, na druge proste poslanike. U suri Sapat na mnoge poslanike se spomije taj selam ali selam i salavat zajedno samo našem poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. I redio je, uzvišen Allah našem poslaniku, da donese selam na vjernike. Kaže u suri Al-An'am, Iza jaeke alledhine ju'minune bi ajatina, fekul selamun alaikum, ketaba robbukuma ala nefsih i rachme. I kada ti dođi oni koji gledaju naše ajta, reci šta, selamun alaikum. Pa je došao selam, ali nema, Čega? salavat, Nema? Salavate. Pa je naša ulema sva složna, osim nekoga koji je možda ovaj, izniman tu u tom pogledu, da je dozvoljen doneti salavat na našeg poslanika, ne, to svakako, i na ostale poslanike da dozvore salavate i na meleke. Dakle, je Žibril, sallallahu alaih sallameh. Isto tako, nesmeta. Spomljen su od malika jedna predaja da da to ne treba samo našem poslaniku, .v. no međutim, kada je to imam Kurtobi objašnjavao, kaže nije to imam Malik mislio, imam Malik je mislio, ako je to već rekao, da mi, kaže, time ne obožavamo Allaha, da ne očekujemo nagredo, kažemo, na primjer, Nuh, sallallahu alaihi vuselam, kao što imamo nagred za koga? Za poslanika, sallallahu alaihi vuselam, jesu. Dobro, dolazimo sad do ljudi obični, dolazimo sad do vas, dolazimo ne kazati, moj brat Muhammed, sallallahu alaihi v Ja pažavam čovjeku da kaže za Semaana, znači ovaj izraz. Ispravno je a, da veliki dio islamskih učenjaka kaže kod selefa je poznato bilo da su govorili za poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da to nisu govorili za koga? Za ashabe. Znači o koga da ashaba nisu znači nisu ga ovim kao što je poznato za Allaha zaučio da kažemo šta? Azzewad gel. Azzewad gel. Kada smo mi kazali poslanik azzewad Je li značenje ispravno? Nije. Svakako. Značenje ispravno. aze Aziz i Đelil, poslanik samo takav, veličanstven delik, bez sumnje kakve. Ali je to postale, te riječi Azze o Đel su postale šta? Svojstvene u govoru Allahu Baraka i Odala. Pa kažu, treba ostati, znači, onome kako su pripisane, a da se šarijatski termin koristi za poslanike, da se kaže sallallahu aleyhi wa sallamu. Kaže, ima Mahmed jedna skupina učenjaka, dozvoljeno i za čovjeka kazati. Da se kaže šta za čovjeka, salallahu aleyhi wa sallam. Dobro, čime to dokazujete? Onemo imati šta? Dokaz. Kažu ovi učenjaci, kažu uzvišeni Allah te barake o teala, huwalladiyu salli aleykum omena i ketuh. On kaže, donosi salavat na vas i njegovi meleke. Na koga donosi salavat na? Vjernik i njegovi meleke. Je dokaz? Kako ni dokaz? Ja Jasan dokaz iz Kurana da je dokaz. Došao je, postanik je rekao, postanik je rekao jednom hadis, kaže Allahume salli ala ali ebi eufa. Kaže, gospodaru moj, blagoslovi, pored sebo eufa. A pored sebo eufa u sas habi. Jel u reda? Pa kako je rekao as habi? Znači nije rekao ljudima, običin da ih. Jel tako? Blagoslovi. I kada bi došli ljudi poslaniku sallalahu aleyhiho sallame sa, sa, sa, sa, sa zekijatom, kaže sallalaihim, da im donio salavate. Jel uvedu? Sve argumenti, a pokud je hadis. To su argumenti da je dozno i na ljudi donio ti šta? Jeli salavate? Jedan je učenjaka kaže, Ibn Hađari, o tome govoru u Bariu, kaže jest, tako je došlo. Allah je, aza uđer, tako rekao za vjernike i poslanik je donio salavate, jeli? ovaj i, došlo, i čak ovaj došla je a, jedna žena a žena Džabira pa kaže gospodaru kaže Allahu poslednji će kaže donesi salavat na mene i moga na moga muža pa je poslanik rekao Allahume salli aleihima Gospodom moj kaže blagoslovi i nedvoje pa je poslanik donio ko? na na ashabe kako ova olema koja brani to oni kažu jeste donio on ima izun ovdje ima izun Allah je donio naravno kad donese to je jasno Poslanike, on je došao sa objevom i on kome je kazao, može biti za njega. A ne može šta za ostane, ne može to preći na ostale šta. Ljude, nego vrijedi striktno za koga? Za poslanika. Jel mi znamo, jel imamo što vrijedi striktno za poslanika, da može nešto raditi? Pa tu dođe ona do razdilaženja. Imam šafija, recimo ima pravilo jedno u fiku. Šafija, pravilo njegovo jeste da svi propisi koji se tiču braka, koji su došli, od poslanika sa osreme, da su oni strikni za njega. Kažu, ne vrijedi za ummet. zato što ima jako puno stvari u braku koji su vrijedili za poslanika sa osreme, a ne vrijedi šta za, za druge ljude. Po pitanju želitbe, ovaj, broja žena, na primjer, pitanje želi želitbe staratelja, pitanje, ima skupina propisa koji se tiču, vredi su za poslanika sa osreme, ne vrijedi za pa kod njega je pravilo kad dođe postupak poslanika sallallahu alejhi ve u braku kaže ovo ne vredi za ummet mora biti poseban dokaz koji kaže vredi za ummet a e, to ste posebnosti pa se tu lama razila je da li odriče na stvar posebna ili šta nije posebna e ovdje kaže poslanik je donio sallallahu alejhi ve selleme donio ali nema niko pravo drugi da donosi jer oni je ste strane poslanik ima ingerencije je li da kaže kome šta želi Dobro, da li ovo kod njih sad koji brane, da li je to haram ili je mekruh ili je suprotno prečem, ispravno je da je to kod njih mekruh. Da je to kod njih šta? Mekruh da se kaže Ebu Bekr sallallahu alaihi wasallam. I bileži uh, imam uh, Ismail ibn Ishaq u svom dijelu Ahkamul Koran sa dobrim lancem prenosilaca, da je Omer ibn Abdelaziz čuo ove stvari pa je napisao pismo svojim namjesticima i kaže kada vam dođe ovo pismo zabranite ljudima da govore Nekome, sallallahu alaihi wasallam, nego kaže na poslanika neka donose salavat, a neka ljudima, neka musliman mačinje donat. I prenosi se od Ibnu Abasa u istom dijelu sa dobrim lancem prerostilaca, kodis megini i mushaka ili u jomom dijelu, dijelu ahkamu al da Ibnu Abbas rekao da se salavati ne donose ni na koga, nego na koga? Na poslanika. Na poslanika. Da se salavat donose samo na poslanika. Ovo, vallahu alam, argumenti postoje da se može kazati se može doneti salavati nego ljudi, ali to ne treba biti česta praksa. I da se samo na, na ljude koji su stvarno potvrđeni, znači da im donese salavati. I to da bude rijetka praksa, znači, a najbolje je to ostaviti. To me sumnje. Ali ko bi to upotrebio rijetko, da kaže ponekad, ne znam, Ibn Abbas, sallallahu alaihi wasallame, šalak treba da u tome neće bi smetnije. da se to može kazati. Ali ne treba, jer ne treba to biti česta, znači i praksa. Isto tako je priključiti a stredbenik je poslanika, poslanika, salvala osalame, i njegove porodice, znači u salavate. Pa je došlo da donislimo salavate na poslanikove žene, gdje je u... u namazu. Bate, znači u tešehudu. Od tešehuda različite vrsta imate u knjizu o tamo pogledajte, ima i tešehudu, koji se donosi salavat na poslanikove, salvala ali i osalame žene, majke, vijednika. Dobro, kada je u pitanju, kada je u pitanju selam, O govori o selavata. Sada dolazimo do selama. Pitanje selama. A onda se razilazi ovaj da li je i pitanje selama isto kao pitanje selavata. Neki su napravili razliku u tom pogledu pa kažu selam je pozdrav ljudima, vjernicima i živima i mrtvima. I znači može se selam u tom pogledu je li doneti i tu nema nikakve smetnje. I čovjek kaže ovaj a, na teševku šta kaže, as-salamu alayna, wa ala ibadillahi salihin. A nije rekao, as-salamu was-salatu, nego samo as-salamu alayna. As salam nanasi, na nasila i sve dobri Allahove, robove. Dobro, može li se kazati za čovjeka koji umro, alayhi salam? Kažemo, ne znam, za šeha ibn-u salimina, A... I tu ima postoje raziloženje. Neglji koji dozvoljaju, koji brane i koji kažu dozvoljeno je da spomene uz nekoga ili uz nekoga drugog. Drugi kažu zabranjeno je zato što je to postao simbol novotara. Kojih novotara? Kažu Rafidija. I Rafidije kažu za svoje nepogrešive imame šta? Alehissalam. Alehissalam. Oni kažu znači za svoje nepogrešive imame Alehissalam. Pa kažu, s te strane nije doznali da se šta ne oponašaju oni. I to je ispravno. Ako dođe da, da, da novotari imaju određeno vrijeme, neke novotarske sekte, da imaju neki izraz koji koriste, treba ovaj, treba taj izraz maknuti. Da se čovjek razlikuje od, znači, od njih. Ovdje se, ome hadisuje, jel, odlika, odlika, odlika poslanika, odnosno donošenja salavata na njega, I o tome su broći napisane zasebna dijela. Ibn al ima dijelo na šestotina stranica, koje se zove Džela'ul-Etham. Na šestotina stranica sa valorizacijom sve hadise pobre u njemu koji govore o odlikama Salavatana poslanika Saloslav. Znači, posebno dijelo. I pisali su i drugi, ovaj, pisali su drugi, Ebu Ismail Al-Qadi, malikijski učenjak i drugi, pisali su, znači, o tome zasebna dijela. Iših Al-Banima valorizaciju jednog od od, od, od, od tih dijela. I tu se navode brojne nagrade od dizanja deređata, stepeniju džernetu, od oprosta grijeha, od povećavanja dobrih dijela, od ovaj, upotpunjavanja potreba, to jeste da se lakše urade zadaci, određeni odazivanje dove. ovaj I brojni hadisi se navode nagrade kakve čovjeku pripadaju koji, koji donese salavatna poslanika sallallahu alaihi wa srnama. Praćeo, ko donese jedan salavatna poslanika sallallahu alaihi wa srnama, ovaj, velike su nagrade za to. Pa zato čovjek ne treba znači propuštati kada se spomene ime Rasulullah sallallahu alejsallam da se znači na njega da se na njega salavat. Kaže Ibn Attar: "Jo me hadisu je dokaz da čovjek kada dovi treba prvo početi sebi dovu." Kada dovi treba prvo početi šta? Sebi dovu. Gdje je dokaz u hadisu, ko će mi kazati? Ima li to u hadisu? Ne, ne, uome hadis, kome govorimo? U njemu, imali u njemu da čovjek prvo treba sebi počedoviti. A to je prvo rekao Allahu meselena Muhammed ve ala ali Muhammed. Dobro. Provđemo salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. prvo sebi pa onda poroditi. Onda poroditi. Dači da kaže prvo čovjek za sebi, pa onda poroditi. Ali ovaj čovjek kada dovi znači sebi, kada čovjek dovi sebi Ilenes kome drugom ljudi onda će dobiti prvo sebi dovu. Ne moj babu, staviti ti ispred sebe u dovi. To nije sunna ta. Reći Allah se smilovao meni mome babu. Allahu putio mene i moga babu. Allahu put je poslanik sallallahu alajhi wasallam rekao u hadisu stvari na odisu od isko djelj kad imam Atirmizi od Ubeya i Mekyabara, djallahu ta'ala da rekao poslanik sallallahu alajhi wasallam bi bidovio prvo i bi počeo sa sobom, pa bi onda dovio drugima. Pa i to sunna čovjek prvo dovi sebi, jer nikomu nije preči od njega ili od njega samoga u dobi. Ovo bilo, znači, nešto što nam je preostalo ovaj u od hadisa, jeli, a u kome se spominje, jeli, salamata pusanita, salallahu vseleme, u tamazu. I ovo je naše stoto predavanje iz ovoga dijela. Znači, stotinu, a ako Allah dadne da ga uspijemo završiti, to će biti velika stvar i imaće vjerujem, bliže 300-ne predavanja. Ako ga uspijemo završiti. Ako Allah nam propiše života. I pogledajte, braći, koliko treba da se jedno dijelo završi, i kad završiš to jedno dijelo, i kad sve to naučiš, ne smiješ nigdje spomeniti da nešto, da nešto znaš o fiku. Ne smiješ se sramotiti. Nikako spomeni da znaš nešto o fiku. Kad sve ovo naučiš, ne ovo što smo mi priješli sad jeli, jer je da smo mi ovoga pola zaboravili, ali tako? A... A što mislite ovaj, kada bi čovjek kada bi čovjek posveno naučio opet ne može se hvalisati nisi i samo ti samo namiriš ofikamalo. Ma misliš kako neko se namiriše tamo u prostorima, jak miris ti bi dođe i ti misliš da je miris na tebi. Neva nigde miris sam. Tek ti do miris za dok dođeš proći vremena. E takav je šerijat. Takva je nauka. Nikada nisi ne može objediniti, nego uvijek znači uči uči uči. Ovaj kako rekao imam Ahmed sa mastilom u kaburu. Allahu te <saldullahu alayhi> alayhi, i oshabi, i to je lijepo, a ti sada spominuo čovjeka. Ti spominuo sada pričaš o odlikama Omara dilahod. I pričaš o odlikama i spominješ toliko odlika da kažeš i naš Omar sallallahu alejhi wasallam. To je sa kako za poslanika bolje, no međutim ako bi čovjek ponekad rijetko donio, onaj malo da ima da ima opravdanje, da ima dokazu. u Kur'anu i Sunnetu zatrim u redu. Ali to bude čovjekova praksa koga gol spomene da kaže od ljudi kaže alej salam i ne znam da kaže muđahide alej salam i atalej salam i da spominje ibn Abdulber alej salam. To nije sunnetom. Ali kada bi to čovjek rijetko uradio da to učini, onaj malo da ne bio griješno u tome. Jer u redu Pa ima nešto razlika da čovjek rijetko nekad kaže nešto u životu ovaj za razliku jeli od toga da mu to bude stalna praksi. A donišenje slavata na poslanika, slavata na svakako je posebno vrijedno. I o to mi smo govorili na jednoj čuvonskoj hukup pjesi. Ima pitanja vezani znači za ovo čemu smo govorili. Mimo toga, budu. A znači, imam pitanje kada imam na hutbi prouči ajet iz sure Wahzab jele inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiya alladhina sallallahu alayhi wa sallam a to se kod nas čini često jer tada obaveza donije znači salavata postanika sallallahu alayhi wa sallam i u ajetu je došla naredba Pa drugi dio pitanja. O je došla naredba da se donese salavat. Jel ta naredba obavezna, jel to važno ili je to nešto što je mustahab? Što se tiče prvog pitanja, kažemo čovjek koji na hudbi služi, čuje ime poslanika, sam ves nekad donese salavat. I kaže poslanik sallallahu alajhi wasallam, ne kakve smjete To je znači pohvalno, ima nagradu i to se ne to ne ulazi u onaj laguv ili priča bespotrebna jela koja je bespotrebna piča donići salavat na poslanika sallallahu alejhi ti nisu na mazu na to mjesto je dozvoljeno znači da čovjek donese salavat i nema nema znači, nikakve smetnje što se tiče da li je to naredba pa tu se on nema razilazi jedan dieulema kaže naredbaj čovjeku čovjek je dužan kad god čuje ime poslanika sallallahu alejhi ve selleme salavat dok se rečeno ti moraš kazati sallallahu alejhi ve sellem jedan dieulema kaže mora to kazati jednom u životu kao šahadet dobro je Jednom u životu ako kaže salavat donio, on se je pokorio, on je uradio po ajetu i nije dužan više, ali jednom u životu mora doniti. tako ne doni se jednom u životu, salavat griješan je. Svaka, u namazu, jasno, u namazu ga moraš doniti. Pa je tu raziloženje. Ispravno je da čovjek treba, kad god čuje ime poslanika, wasallam, da kaže, i kad piše, ha, ja kažem učenicama u koji pišu kada ja držem dodavanja, kažem ovako, napiši, kaže, ne Jeremo gustića pisti i ostavi prazno i dole napišeš hadis. I kad dođeš kući popuniš šta? Kaže poslanik sallallahu alajhi wasallam, nema toga, sallallahu alajhi wasallam. U arapski arapski pišeš sad, ein, lam, mim, sal, nema toga. Možeš pisati sallallahu alajhi wasallam. Jer to meni ispravnije greške mnoge. Kad se pisale knjige ovako napiše skraćenica Ne, to igra to je pogrešno. Treba napisati sallallahu alejhi ve selleme, tačno harfa do harf. I kad pišeš sallallahu alejhi ve selleme, mori malo da tu tvoj ruku ne preživati rak'anemska. Pa ti pišeš sallallahu samo svojom rukom. Pa neć pišeo tela Allah tu tvoj ruku, ovaj molim malo da bude što da Šejh Albani je ovako, znači sjedio je, ja ga sećam kao da ga vidim, bio sam kod njega kući, sjedim i ga ovako, pitali smo ga, pitalo pitali ovako, sjedi, stavio ovako ruke ispred sebe, ovako mu da stavio ruka radi. Evo ovako. Ljeva je mirna. A deslavo kako radi. Nije znači to blagi pokret, nego ovako od pisanja. Od pisanja, pisanje nikada nije ostavio da napiše tamo onim svojim kad piše jele, one, one manuskripte rukom svojim da napiše sallallahu. Mogao napis kaže postanik SL ein mim ne sallallahu alejhi vesalam napiše rukom. Pa čovjek jedan dio nema je rekao ko tako piše to igrač sa tim da mu treba da ga treba skratiti za ruku. U svakom slučaju ovaj e, salavat treba donijeti poslaniku kada čovjek čuje zato ima veliku nagradu. I ne treba to propuštati. Djego da bio pa se malo odradio namazu kad se spomene i na poslanika sallallahu alejhi ve selle Muhammedur Rasulullah. Ha. Jel' ova ja i jehan nabi da čuje A mimo to kad se spomene ime poslanika, neka donese. I zato je graćem pogrešno što što ponekad ljudi govore kaže kaže aleihis salam. Pa Kaže, alaihi Ne kaže, alaihi Nego kaže Rasulullah, sallahu alaihi salam. Ne može skazati, kaže, alaihi Kao što je pogrešno kazati, kaže Kur'an. To je čuti često. Je tako da ljudi kažu, ili imami samim vera kaže i kaže Kur'an. Ne kaže Kur'an. Nego kaže Allah u Kur'anu. Kur'an je Allahov govor. To je svojstvo. Allah govori, a neće govoriti Kur'an. Tako isto znači i, i u ovome slučaju nešto kaže alaih i Ne, kaže Rasulullah sallallahu alaih i salam. Jes. Šta će se ući? Da Ne, ima Mehdi. oni je obnovitelj. On je isto znači kao i bilo ko drugi od uleme. Znači alaih Jes. Da kažemo ovaj rahimahullah za njega znači kao bilo ko drugi znači od uleme. Nije on ni poslanik. Nije ništa znači da kažemo za njega alaih i salam nego Imam Mehdi. Ojaj, oh, rahimehullah. Da kažemo no, da je on radi Allahu anhu, moj je čovjek, kad sadr Allah listi je propis. Ali to poznaje da što da je za ashab. Yes. Ne, sallallahu alaihi rasulillahi, ala rasulillah na lahu kosanika jednok. A kaže sallallahu ala rusulillah, rusulillah bez ono bau, rusul, r, s, l. Rusul to je množina. Znači ispravno je reći sallallahu ala Rasulila. Sallallahu ala Rasulila. A jesne, sallallahu ala Rasulila, svakavno. Bez dani. Sallallahu ala Rasulila, ispravno kaznik, bez medjanjima. Ne, uvijek. Na hutbi, kad imam priča, uvijek može doneti salavat. Na hutbi imaju određene radnje koje čovjek može raditi. Ibn Omer bi kada vidio čovjeka da priča na hutbi, gađi ovdje na kameničićima. da ga umiri. Na hutbi dođe čovjek kaže, salamu alaikum, gdje s komšom, a imam drži hutbu. Ti mu nećeš reći alaikum selam, ali mu pruži ruku. Ulema kaže, prušiš mu ruku, ali mu nećeš šta odgovorit, odgovorit na selam, nećeš što u slučaju. Ali salavat bez dosenja, dosenja postanika, sallallahu sallam, tada se ovaj, jer je osnovu njemu da uđe u džaviju bez nazivanja selama i da klanja. I oni to naprije greško. Ako spomene ime postanika, sallallahu sallam, tada se donosi salavat i nema u tome nikakve zabrane. Jest. Kada je, ibav, na Menderina Huzbi zavrila sam priča. Ali ako im sam ima nekakvu potrebu, kao što sam ja, na primjer, u jednom mjestu idio samo ušao, a nisam znao gdje, gdje bi uzelo aptest, a nisam imao aptest, kada ću mu planju. i pitao sam jednoga, e, pitao, finoga sam ja pitao, jer nije isto odgovarao. Pitam, opet da pitan, ali nije, nije od Kad sam na potreći put sam mu uvek gurno Nisam znao da će Jedan iz je naših džemata koji je bio ovdje me <gled> je uzao za ruka. Da li se smije tako postupiti ili se ne smije s svoje strane, a kakva je, je postupak s svoje druje strane? S svoje strane postupak dobar, s svoje strane postupak osor. Grub. Zato. Čovjek, teba upita, znači, pitu, ovo je, ti, ovo, nema tu više izbora. Što ću ja sad i neću se abdesiti, nego sjediti s abdest, sjedit, ruku i ću uzeti temu. To je Grishno. Dođe, imam drži fudpu i dole neko parkirano počiniku. Jel'o I policija došla, kaže, braćo, koje je parkirano ka izdiđe dole ovaj da smakne auto. Nikakve ne smjete nema. Puste ako došao kaže, uni kare, suša, uništi, Dobija, "Lao, postaniče, oni kad suša, oni što i sve doje Lao, pa je dobro da ta baba mora biti sad da ja na, na mimberi. Pusti me da pričam." Pa digao ruke i dovio, tako. Naredno, petka dolazi isti čovjek što oplja Lao postaniče kaže, "Ovaj, ova kiša sve poplavi, da sto zaustavi, poslajmo pedovi." Naci nema smjetenih, ako je potreba da se kaže, znači nešto da se kaže, čovjek je došao lovo posle Nikosa, on pada i sišao sa mimbera tako kad ispada i poučavao šta aproksima. nema smjetnih, ako ima potreba znači da se da se ovaj da se uh, progovori, nema o tome smjetnih Imam na mimberu ne zna Ajet, počeo i, i, i, i za, zapeo, ne, ne može Ajet. Pomozimo, spomenu Ajet. Ako znaš Ajet, pomozimo. Inače na prvi lapsus nekakav koji je lapsus, koji je koji je bela i problem i tako dalje da, da se popravi nema to je sve po potrebi. Osnova je znači da čovjek ne priča, a ako ima takva nekako potreba, tim da čovjek reka, "O, ne, siđi si dolno i stepence ili šizi za kuću, ima dole da tuzeo zaruk fizičku sretura", to je dobro djelo. A nije nije tako, ovaj da, da čovjek ne smije znači općenito ne smije ništa pričati. Čovjek, čovjek, pao u drugoj tam prostoriji, ti bio sa njim sam, čovjek pao ne svjestio se, ti uđeš ovaj, ovaj, umire, pobis Allahu, skupči Puji se Allaha. Pa ne idi spasi čovjeka. Šta je, to je sve, braćo, ponekad ljudi otežavaju sebi vjeru iz džahla. Iz neke pretjerane strogoće. Ne, šerijat nije, šerijat nije strog. Šerijat nije nigdje ostavio čovjeka, omar, kaže uzvišen Allah, u oma džahle alaikum fiddini min haridž. I ništa mu vjer teško propisao nije. Znači u vjeri ne možeš se naći u situaciji da kaješ, da se pođeš znojiti, da ti je muka, kažeš, je subhanaloga Islama. Ja, ove vjere. To te istam nikad to tako situacije ne dovesti. To je nemoguće. Osim ako je čovjeku sve što je teže od kašike teško, to je druga stvar. To je to je posebna vrsta ljudi, u redu. Takvi ne ulaze, u njima nije pouka opće. Ali općenito, to obćeni znači svi propis koji došo šerijatu, znači oni se mogu izvršiti. I kada je došao ovaj et wama'dha alaikum fi dini min haraj, in jeam je teško propisao, nakon reči Allaha tebarkala bar rekla, "Wujahidu fillahi haqqa jihadi huwa ijtibaqum." Oman džela rekom fiddini min haređa. Kaže, borite se na lahom putu iskrenom borbom. Borite se. I kao da Allah kaže, e, sad će biti odmah ljudi koji će kasi mi to nemožemo, to je teško. I dolazi jajit nakon toga. U istom majeću se kaže, a on vama ništo vjer teško nije propisao. Samo je stvar, da ti to svojim srcem prihvataš? Ha. Jer čovjek kada radi sebi u kuću, kada pravi uruste, ujutru je ko ptica. Spavo dva sahata, slomilo ga do juče, on ustaje ujutro, već ne može dočke da svane da, da nastavlja, da zidati, je li je zidat, jel tako? A da ne volimo kad on on kreva da ustali, ništa mu teško nije, jer osjeti da će šta? Nakon toga uživati, blagodati tog, tog svog doma. Ali kad kažeš, ja, ajde, panja, aj daj, zekija, daj, sada daj nešto, on se prvo razmišlja, jeli, on kao kalkuliše, on bi nešto da vidje materijalno opiplivo, pa to je to stvar čovjekovog srca, u protivnom nije Allah čovjek ništa u vjer teško Tako isto i propisi znači i vjere, ovaj nisu čovjeka ostavili ovaj uh, nikada je li znači, uh, u situaciji znači da da u bez izvan situacije se znači, kaže moraš tako nam sto mi leći. Tako isto pitanje znači i džume i razgovore po džumi to je zabrana osim ako postoji opravdan znači razlog da se imamo nešto kaže, imam zaborio nešto napomeni sa hudbe. E, izvinite, molim te, da napomeni samo džematlije bitna stvar. To nije lagu, braćeo, lagu je onaj beskorisni govor. Gdje se, šta, šta ima bez priča bez potrebe? Koliko je sati šta ima, kako, jesmo ovo ovaj, imamo dulio u hutku, što je ova. Priča znači bez, bez ikakve potrebe. Ali priča koja je konstruktivna i koja je nužna u tom momentu, nužna, nekonstruktivna, konstruktivna, zaboraviti konstruktivna. Konstruktivna priča ne mora biti šta? Ne mora biti nužna, tako? Nužna priča ono što se treba kazati i što je korist, kolektivna, nema smetnje za što se skaži. Na, na, to vam lijepo, to nije, znači, ovaj, nije potvrđeno, znači, mi govorimo ovdje o postaniku, sada sam je dokazima od njega. Šešni smo bilo na šturi, je izgledeno u se čaraj izvršao do vode, kada sam ušao, da sam dvije cara, pa ja je mićao, a dvije, dvije su bila otprana, tamo su dače mi je u sobi, Ja sam tajem tijelati među i sjetio ovdje, Brat izašao iz prodavnice, došao ovdje malo učio kuda, prije minuta je Zana. I kada je trabalo vreme Zana, ostali do Čezana. Kaže, ja sam došao, sam sat i kaže, nemoži štire povode, kako dođe prvi, nek sedmije, očuvam mjesto prvog sapa i rekao je zana. Kaže, ne, kaže, kad se vrata otvorena, kaže, ovaj, še je rekao, kaže, je to nešto. Rekao, a kad dalavite tamo, ovoj, Dakle po svemu je planetno što je ZX vrata mogu biti otvorena u i doći uze pravo na primjer. Pa što se tiče ovaj zana samog, on to je problematično tamo gdje nema stalnog muzeja. Dakle znači, gdje nema stalnog muzeja, tu je stvar. Nas dođe dobro, ajmo uzeti ovako. Došli smo na predavanje, ovdje svi su botom. Slušali predavanje i sjeli sad ovdje. Ko će ušta za Ne, u redu, tamo imam lijepo, ali svako bi, i, i on bi da bude Husein, i ovaj bi da bude Husein, svako bi nas nagradu. Ja znam, razumijem, ali možda nije došao prvi u džamiju. Teško je, oći kazati, da je teško ponekad kazati koje ko ko ko ko preči da uči jezan, osnova je da onaj ko prije dođe. E sad, da li onaj ko prije dođe, treba sjediti na tom mjestu, ili ne treba sjediti na tom mjestu, ja nemam širijetskog argumenta da potkrepim ni jedno ni drugo. Bilo bi svakako da je bilo čovjek lijep i pohvalno pa dođe u džamiju znači da sjedne tu i čuva mjesto jelako želi da uči ezan došao je prvi i tako dalje. Ali ne možemo ne možemo više obavezati čovjeka znači da mora sjedeti doko čovjek iziše, ode se, onaprije da pomiri pomiri automo rezal da preparkira, da nešto se desi da uradi i tako dalje. Onda je teško znači kazati u tom slučaju treba bi znači kompromis sve ljudima. Pa ako ja često učim ezan, treba na drugu priliku. Je ako ako vidim da brat voli da uči ezan pa uči Ne, ne možemo, ja nemam šelijetskog argumenta da tu kažem kakav je tu propis po pitanju čega. Ne, ovaj, ja ne, mi smo podobno pa doslovno. Do, do, do. Ne, ne, vrata. Nene, vrata, vrata treba, sada, ne, ne, vrata treba, vrata treba. Vrata treba zatvoriti ovaj, uvijek kad se ulozi u, u trgovinu vraća, to je ovaj vrućo je vrućo pojmi prozor ja mislim da je to problem čovjekovo ponašanje prozori se otvore prozori se pro prozori se trebaju tvoriti ona je ostala da da da ne bude ovaj da ne bude znači galame ne samo ovaj postavi se jak na telefon rezervira se tu je čovjek Među prima ne možu prvi staviti. Ovo stavljuš ih. Stavljujo što ne, mislim... Ovo stavljuš... Kaži jasno kad ne došao prvi. Pa gdje ti došao? Što sediš tamo? To ću ovdje zikljući. ostavite mene da vama ja učim jezno svakog. problem je to na prije. Ne mogu da dođiš. Ure stavljujo. Dođim prvi, ja nemam što ne ovdje sad. Ne, ostane da čovjek dođe u džami da sjedne, znači u prvi sav tobe sumnje, da sjedne tu gdje jese, a ako ima potrebu da iziđe, napolje da iziđe. Refik ima čeg da uči, da ne uči jednom sad za jasno. Ništa je, Refik, mi ćemo ti imenovati ovdje za stalnog moezina. Tako, najstavljiviji je. Pošto moezin nema pravo, plat, prim, imaš pravo da da Pa dobro jeste bilo bi svakom čovjek svakoj čovjek koji uči ezan trebao bi da nauči i pravila znači ovaj učenja ezana ali pa dobro propis pojašnjen ima u knjigama znači fikaj mi propisi način učenja ezana i ovaj koliko ezan uči ona rastezanja ezana kao kod nas po, po 300 dužina Nije bilo 30, to je bilo 13 minuta. A on je 40 dužina imao. Nikad čovjeka sa, sa, sa jačim... Ko da ima Mercedesova plovuća. Uči, znači, ja brojim, jedan, dva, tri, subhano, znači, ja, ja se već grcam koji brojim on 40 dužina, znači uči 13 minuta ezan. Znači, to je stvarno, nikad u životu tako nešto čuo nisam. To je pogrešno. To je, to je ezan, ovaj... A, i ibnome ču čovjek koji čuje ezan kad izvrši ezan kaže, kaže imamaj čovjek ja te volim ej mala kaže ja tebe mrzim ej mala što kažeš kako tu učiš ezan znači zato što je rastezao znači to to ono, ono pa ide ide pa digri gore, gore gore gore pa ga spustite pa, pa, pa, pa lijevo. nema toga to ne to ne postaviš rijetu znači možeš se otegnuti da bu, dužina ne bude veća od četvrta maksimalno šest dužina to je ne dužina u kuranu je šest harakati šest pomogneš sa šest 6 staviš na kvadrat, koliko je to onda? 36, ali tako? E, to je onda dobiješ onaj ezan dole, u, u, što smo ga čuli. Kada uči je kod kuće, je smijela ezan sa onom. Ne, neka, neka žena uči ezan kod kuće, ne smijeta. Žena može u svojoj kući... Čovjek i žena u kući ide, žena uči ezan. Pa dobro, prvo se vidi i ko je čovjek, ko je žena. I kad to definišemo, onda ćemo govrti kod će učit ezan. Ja sam počeo, ja sam išao linijom manje otpora, a vi mi ne date, nego... <laughs> Dobro. Ako braćo, žena klanja sama za sebe, ne smijete da se buči jezan i kamet. Nije obavezna, nije obavezna da uči jezan i kamet, a ne smijete da se prouči jezan i kamet. Ibn Omar, kada je upitan o za, da da žena uči jezan u svojoj kući, kaže e enhan zikrir Kaže, zar ću sprečava, da se Allah spominje. Tako bilje živne više ibe sa već lance prenosilaca. Pa ženi ne smije tada proučiti. Hadis koji brani je daif. Hadis koji brani je daif, u njima ima, ima uh, ubejdula Hibn'a omara lomeri, a on nije pouzdan prenosilac. Pa je Hadis taj daif. Dozvore ženi da uči. Ali klanjaju žena i muž u džematu. Ne može, tada uči muž. Tada uči muž. Jeli? Nije, molim? A, še? Nači uči muž ezan, ne može žena kruči ezan i da on kanja po njenom ezanu. Ne, nego on tad uči ezan, ovaj, uh, on tad uči ezan i jebi uh, njegovo ezan iza njega, iza njega. i za njega i za nju. Molim? Jeste, i bude imam, ona isto njemu ne može biti imam. Ona njemu ne može biti imam, jest. Molim? E, koji kamen opet on uči kamen. Ne može žena, znači žena kada je sa mužem, ne može stać sa njim isti saf... Niti blizu njega. Što je dalje makneš i za sebe bolje? Tako? Što dalje žena da bude od... I zato je, braćo, kod žena je žene kad ulaze u džamiju, a, žene kad ulaze u džamiju, one se safaju od pozada. Ušla žena u džamiju, ima džamija. Sunet je da se safa od pozada. Jel tako? I tako i mi radimo. Kod ulazimo u džamiju, mi opet šta? Uzazi na kraj tamo i ljudi popune na početak. To je pogrešno. Ti kad uđeš ideš na prvi sam. U prvi sar. Jer najbolji su safovi muškaraca prvi. A najlošiji zadnji. A najgoriji safovi žena su prvi, a najgoriji zadnji. Pa žene kad uloze, redi se od pozada džamije. Osim Allahu dragi, kada bi ta džamija bila odvojena od musale muškaraca, recimo kao što je uvijek od nas. Ovo je kada su muškaraci žene šta u istoj prostoriji. E sad odvojene žene u podrumu ili na tavanu nije bitno gdje su. Jer mislim odvojena muškala žena od koga? Od muškarca. Jeli tu red isti propis? E tu je raziloženje je bilo. Tu je razloženje, dali će se raditi po usporešenju značenju hadisa. Ko bi radio ima svoje mjesto. Ako kaže ne, neće, ovdje više nema, što su bliže muškarci, žene jedni drugi, to je je problematičnije, pa toga je to odvojeno. Znaci ima razloženje, ali ono je nema razloženje kada su u jednoj prostoriji jeste žena ide prvo pozadi, muškarci do naprijed. Šega je pitanje? Pitanje ženova va sutre Nije problem ako što hoće uvijek ima ovako ovih miako hoćemo napraviti znači ove za učenje Kur'ana, ove mikro ili što imaju, ili stolice, nešto uvijek se može nešto napraviti. Nije to spol koš je li stolca da se posti. Jedna žena stavi sebi prvi sap nešto kao sutru, nakon toga ovaj napravićemo nešto za ženama, uglavnom sad imu i pregrade. Pa sad imi pregrade, znači ovaj sad govorimo da je, danas su idu prostovi malo gdje da se klanja. Uvijek imaju nekako za žene odvojeno. Znači ovaj prv, podigne se nekakav zidić nešto se napravi da žene mogu klanjati. Nema smetja, a sve one su iza ne i pregradu nego mogu uklaniti za ti žena. Znači pregrada se uvijek može najedniti samo koje, ako ima jeli, dovoljno volje da, da, da sebi pogada lijevo i desno gdje može stati s pregradu. Pa Prijašne džamije, dođu še jedan dana sama s obostim po Makedoniji, kad se ulazi u Dramiju, recimo ulazi je tamođer i ima parapeta jednog, Želje su se uvijek znali tamo, iza tog parapeta, a ispred tog parapeta su išli muštarci, muštarci. Naravno, gdje su muštarci išli, veća je prostorija bila, a manja je prostorija iza parapeta, drvenog parapeta, što ja na način. Dobro. I dan danas ima recimo postavljeno džamija pobosti. Ima, pravo si. Ma ograđeno, znači pa, onako jeste. Je. Koliko je već jeste, to ima. Ulaziš u džamiju, obično bude i sa jedne i s druge strane, od s jedne strane, su gdje je ulaz, to bude znači to je bilo. Vaš <laughs> da li je žen dozvoljeno čupati sebe i sečam uglje? Da čupati obrve? Da čupa obrve? Da. nije to je nam, to je to je haram, to je teški grijeh. To, to je od od, od, od grijeha. Znači ova za koje, zbog koje je prokleta ona koja se radi, koja se radi. Lanallahu annamisa walmutanammisa, tako kaže poslanik solsal. Allah je proklojen ženka koja čupa obrve sebi ili drugoj čupa. Pa su proklete jedna i druga. Koja radi, i ona koja joj se radi. To je haram, zabranjeno. Ženama, znači, obrve ostaju kako jeste, ono i stanje obrve, pa i crta, pa ne znam više što im radi. To je sve haram zabranjeno. Šetanski poslovi. Ono što bi bilo dozvoljeno ženi. Allah, jani, ono, znači, da budemo, da damo najblažu fetvu. Da počupa ono što je između obrva ovdje u koljeru nosa. Gdje se spaljaju, znači, obrve, samo to tu, koliko je, ne znam, koliko je to široko centimetar, možda, ne znam. E to tu da razdvoji obrve. To je jedan djavu nam dozvolio. Ha. A ovo drugo vamo ništa, to je nam predoanje. Rasim beže. Kad se kaže u hadisu Allah je prokleo žene koje čupaju obrve, kojima se čupa. Jedan mufti al Egiptu je rekao, kaže to ne vedi za muškarce. To vedi se za žene. Zato što je došla žene. Pa to je pogrešno. Spomenute su žene ovdje u hadisu Zato što one to najčešće rade u redu? Najpoznatije je kodnja U protivnom i muškarci žene ono isti propis Jer je to mijenjanje lahog stvorenja Jel redu? Pa kako mijenja žena svoje stvorenje čupajući Tako i muškarac mijenja Znači nema to razlike Pa ispravno i ne znam da je to ikad I kod u Leme da je izdvojio tu muškarca Do prvog ovog našeg muftije Specijalca koji je to razdvojio Ne znam na osnovu čega šta mu je ovaj Ali ali ali je osnovno, znači da imuškarci znači ovaj ulaze isti propis zbog iste aile odno razloga, a to je šta, to je mjenjanje lahovsorenja. Jes. Ako smeta ko ko je se mogu ocići, ako ide ovako i pada u oko. Kad pada oko. Kad sam se vraćao malo dole sada, kad sam išao za za četvrtak pred granicom sam samo dobio poru od jednog brata. Pita kaže ovaj kurban kupio i ode ode onaj rog u oko, kurban. I neće kaže izdržati do onoga do do, do Bajrama nego ćemo tačno ući je li oslepiće je rog raste i ulazi u oko. Svjemnom mu kaže oseci rog. Smeješ, slobodno sijeci rog, neka kakav problem. Alo sijeci on koliko treba. Koliko znaš da će prilke rast do do do Bajrama? Ha, 2 3 4 5 cm, to slobodno sijeci, ikako je svin kurban ispravan. Čekaj jedan dioleme kaže braćo da bi čovjek kupio ispravan kurban. Kupio s kurbanik, ovan ode tamo i kopa rogom negdje u, u I prelomi rogu, niko je nema, on je ti se njega kupio sahil. A to što on nakon dogaš se desno, problem. E tako i sa čovjekom. Ako krene nešto u oko, ili žena, ide dlaka u oko, pa i ti vako, ne mora ići u oko, nego padati ispred. Ti je uvijek digneš, a ona ovako uvijek stoji, znači ispred oka, i, i smetati zašto? Zabijed uvijek, jer dlaka ispred oka je, jeli, kao, kao štap nekakav, smetati. Jeste. I jeste. Iako ne možeš od Onoliko, koliko ti neće smetiti, pola, ostavi jednu trećinu, znači ne može čupati, osjeci koliko od smeta. Ako ponovo izraste, prvo... ili ako krene oko, ali ovako, samo što su obrve malo zadebljale ispustila se dole, da to čovjek to je zabranjeno. Jer to je naravno, kako starijiš je, tako moraš vidjeti i deble obrve, moraš vidjeti i bijele dlake. Onla je, braćo, znati koliko, koliko znači za čovjeka kad pogleda se nao gledalo pa vidi da je obijelio? ili vidi da su zadebljale, ili vidi nešto od, od, tih, a, od tih naznaka starosti. Čovjek se prisutila čega? Kabura da će ti napustiti ovaj dunjalu. Ti stalo, ona baba dođe, babetina, ona se utegne sva u, u 70. godine, ona hoće ti živa bila monaša izmišljati o smrti. Ali ljudima kojima je smrt teška i rastarak svojim svijetom, oni pokušaju da sami sebe lažu i sami sebe varaju. Pa čovjek se tako poslija smrti. Vidiš da staniš, je tako? Reci nekako. Brada upada u oči. <laughs> pa dobro, ako čovjek ima oči na prsima, onda neka neka neka radi što želi. U redu. Brada znači ne može upada u oči. Ta opcija ne postoji. Mi podrazumijemo. Tako <laughs> raste na godine. Faddal ya Muhammad, أو إذا كان زوج يعني أنه جبنة فهل أو يأسم زوجها طبعا, طبعاً. كلكم راع وكلكم مسؤولا راية فهو مسؤول عنها عن كل فعلها هو إن استطاع يمنعها وإذا تركها أن تفعل هذا فهو آسم كما هي آسمة تماما لو مسؤول عنها فكيف يسمع لها بذلك لا لا حتى هو يؤديبها تأديب تعزير يعني في البوسته في ضربه يعني ما ما, ما يصلح هذا هي لازما تطيع تطيع الله جل وعلا ورسوله وتطيع زوجها ايما امراه صلت خمسه واسامت شهرى وطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنه من اي هي لازم تطيع زوجها ما, ما هذا اوليفيتو ابراتي بيتاو كاجي اكو اكو A, mora znači mora joj ukazati ono što je zabranjeno, ono što je dozvoljeno da je spriječi i na kraju da je kazni, da je prisili, da je zabrani, da to radi. Znači, nema, a ona ako želi to da radi, onda nema, nema hajre u takvoj ženi. Mi možda vidimo, mi gledamo ovim našim očima, pa dobro čupa, pa dobro počupala dlaki, šta je izašla iz islama? Pa dobro, nizišla iz islama, ali ta je žena prokleta. Kako može živjeti s prokletom ženom? Kako moraš prokletnika staviti pored sebe u auto? I sa njim putovat odavde i prekrasiti Đanka ta žena prokleta. Pa je čovjek odgovoran svakako i on je griješan znači ako ako ovaj ne ne spriječi svoju supružu da, da, da to čini. Ima puno pravo da je razvede zbog toga ako se ne pokorim. Da je razvede da je dadi je razu Jer je to ovaj to je teški grijeh i ona se mora toga proći. ako je uzela, ovaj ako je sve buzila da đjala i uzela sebi tamo to je druga stvar. Poslanikov je žen što nikad nisu. nisi. Šminkale. Šminka, šminkale, šminkale. u klasičnom smislu kako ženeš, nikon nisi šminkala, ali jese uljepšavale. Poslanik je sam sve video ovaj uh, video je Abdulrahman ibn Aufa na njemu na njemu Kaj, šta je to Abdulrahman? Vo prešao sa žene. A se i prešao mu sa žene. Kad ho posle ja sam oženio? Ovaj. Pa, se oženio, pa se oženio ovaj se oženio pa i to prešao pa želi nesmeta se ona da se svome mužu ali ne da dođe na sjelo da dođe na sjelo pa hoću ja što ću pročitati pa dobro ovaj. ali ne da dođe na sjelo gdje sede ljudi stranci Thank okay. you. a uh, ovako pitaje porcinih kuham perem čistim čuvam decu poučavam djecu, smatram se u pravom smi satra satrah se u pravom želim malo vremena za sebe mužju nema boljeg posla nego sjediti pred kompjuterom i širi uh, i širi dav sedeći kad god da za pomoć zamolim zabavi djecu, 10 do 15 minuta već postane teško već mu postane teško šta je preče širinje davije da primiti vodite brigu o porodici Tako je sa svim što se mene tiče da li nauka i da li posjećivanje moje rodbine ili slično. Pretirano se u tome, pretirano se tome protivistavljajući mi mnogi ultimati. Mi ovaj često, govorim sad o muškarcima, ne, ne znamo prirode žernog posta u kući. I često osudjujemo žene kako oni ništa ne rade. I da su žene naše stare puno radile. I to je tačno. Da su žene stare puno radile, a da mlade sad nisu, znači ne imaju obaveze, nemaju krava, nemaju konja, nemaju ne znam, njiva, kopanje, oranje, sijanje. I što je, žiju svoje kući. Ali ne možemo isto tako. To jeste, to je realnost. Ali nemojte misliti da je to što sve žene rado to tako treba u islam. Da treba tako islam. To što to što se ženama na na leđa, da, da vuku, a oni sjede i kartaju pod slivom hladu, jesu u redu. To je, to, je, to je bilo paganstvo. To to je, je nasljeđeno tirauna. To nije u islamu tako. To je bio muški dio posla. Dobro, žene su radile. Nemamo pravo kazati ženama sada da im to prebacujemo i pregovoriti kako ne radi na polju. Ne radi tamo negdje na njih vidi da sije i da kopa. Nije to to i se ne treba prebacivati. Žena u ukući braća ima posla. I mi to sve znamo. Pogledajte žena koja ima 3-4 djece da ne zna gdje je glava od nogu. Znači da se slomi. Da ti znači, samo dok je jedno završlo, drugo plače. Treće im nešto pali, znači, a da ne govorimo, znači muž hoće sve to hoće da je to, pa da je to u redu, i žena zaista radi svoj posla. I to treba znači centi poštovati, da žena radi znači u svojoj, ovaj da služi muža, ovaj treba to poštovati i treba to cijeniti. I žena mužu ima, žena ima pravo kod svog muža. Al tako, kao što muž ima pravo kod žene, kao što ti voliš u svoje, svoj kad dođeš da ti je popla o, o, skuhano, peglano, ne znam, i tako dalje. Tako i žena voli znači, da, da, da, da joj pomogneš da je bar da je bar zahvališ u tome. Braću, ima, ima muškaraca, u njega je žena u kući, znači sve. isluškinja i sve mu je znači što može biti, to je s jedne strane. I na kraju ona je tamo negdje, ona ide i u arbeidsamte, ona ide u finansamte, ona sve rješava, ona sve predaje tamo lijepo. Ako nema on nikakvi, nema nikakve mogućnosti, to je druga stvar. Ali ti imaš slobodno vrijeme i radiš u smjenama i tako dalje. Nema potrebe da žena ide tamo skakati negdje ako ti imaš moguće da Ako ti možeš obovi, pa bovi ti. Ako si zauzeti, ne možeš zaista, to je dugo. Radno ti vrijeme takvo, ne možeš drugače, nije problem nikakav. To je dugo. Ali da žena uzme sve to, i onda sestre se neke žele na zovu kaže, nije to problem, neka sveća to raditi. Ali kaže, ja ne vidim olje, ne kaže, ni da mi kaže mrti jezikom, hvalati. Kao kaže da ja ništa ne radim sa Nevića, ali jedin ću na zemlji. I sve u kući, i četvro, djece, i čišćenje, i sve obaveze, i moje napolje obaveze, i nigdje u instituciju nikako nije ošao, ja sve radim. I pored toga kaže, ne kaže mi ni, pa dobro ženo, Allah te nagradio. Pa ni to lijepo. Vidiš svoje žene nekako haji zahvalio, učinio je ovo, Allah o te barake o teana, ovaj, pomozi joj ako vidiš da, da, da je se djeco. Nema sumnje da ne treba i ova sestra ovdje ne treba da li je priočio širinje dave ili djeca. Ne bitno jedno i drugo. I dava je bitna djeca su bitna. Ne treba ostaviti ni davu, ali ne treba zapositi daj svakom čovjeku njegovog pravo. Pa ako ukradeš od svoje žene prava ukradeš, nemoj ukrati 100%, ukradio ih 20-30%, ono neće li primijediti. Od babe malo 20-30% ukradeš, haj, tu ćemo vrst ukrađe preći preko njej. Iako nije ispravno, ajde prećemo preko nje. Al nemoje ukrasti njena prava da ona bude na kraju negdje tamo na, na zadnjem mjestu na ljestvici onih prioriteta. I da kada je ženo, evo nemam ništa više, ja sam, sam slobodan i završio sam interes sve. Ajde, dječi, šta ti imaš od potreba? Šta je, šta je moja ovoj zapravo tebi? Ne, ne, znači svakom čovjeku da se dadne njegovo pravo. I na takav način može samo ovaj, da, da se da, se, da se ovaj, ili da, da, da se nastavi život normalno. I kad čovjek, braćo, vidi ženu da hoće da uči nauku, to je, to je, to je, to je najveći hranje što može biti. Ne, mo, ne mogu sestre muslimanke odgajati djecu ako ne znaju. Ne možeš ti doći, bilo šta što hoćeš danas na svijetu zahtjeva pozadnjinu nekako, poznavanje tematike, pozna, bilo čega. Odgajanje djeca, braćo, to je umjetnost. Vi vidite koliko se mi svi borimo i djeca u džamiju i stavno ga gledaš nad njim i onda samo ga vidiš jedan put tamo nešto tamo negdje, ponaša se kao I to je tako kod nas svi, bez izuzetka. Eto, ako ima izuzetaka, mala porodica, pa ali kod većine ljudi je tako. Pa da da bi odgajao to svoje dijete, moraš znati. A kako ćeš znati žen ako se nije poučila? Men dolazi jedan đàn, brat kaže hoće da te nasjeti. Šta je nasijat? kaže? Ja sam kad katastrofu u svojoj porodici. Ja sve, ja sve slomi svoj mahlakom ružnim. Lepo. Dem kaže šta si ti pro što, hlako? Šta čitaš? o kako se ljudi ponašali, što čitaš o selefu, što ti čitaš o ashabima. Daj mi kaži ovaj, kako ti želiš poprisu. Kaže, ništa o tome ne znam. Ne može. Poslali kaže, in ne mel hil haldom blago je da se vježbaš na blagost kako da se ja vježbam ako ne znam kako postane bio blag dolazi mu čovjek pa ga uzma pa mu steže kragnu pa traži od njega drugi mu kaže Muhamade budi pravedan jedan kad dijeliš da ću mu kažu Muhamade ja tebi ništa, ništa prodao ti to izmišljaš četvrti mu kažu postane sam ili i lijepo ima postupa kako da ja se promijenim ako ne znam kako se trebam promijeniti je u redu i e onda žena ima puno prava da tebi kaže dođi vam pouči me pa onda traži da to odgrijem djecu Omogući mi da se naučim, kupim literaturu, donesim mi CD-eva, kaseta da se naučim, pa onda traže od mene da ne možeš tražiti od mene. Ti postojiš čovjek na radnom mjestu i kažeš uradi, ja ću uraditi, a gde me pouči kako to radi. Ja ne znam, ne znam menedžment, ne znam trgovinu, ne znam ekonomiju, pouči me, pa onda od mene, je li tako? Tako isto pitanje sa, sa ženama. Pa braći treba iznači gledati da, da se to podboji ženu, a Allah kome je dao ženu, vallahi ne dođeš kući ate žena nije primala ni ručak, niti ništa oprala, popegvala, sjedi i uči Kur'an ili sjedi i uči Allahu vjerovati, yo rob, alhamdulillah. Nek samo nastavlja ovako. To je dunjaarske stvari, to će proći. Ha? to će sve pro, a ono što uči ona, to će koristiti i tebi i tvojoj djeci i njoj samo. I koristi će do kod nje. I to je ono zbog čega smo stvarali da izučimo Allahove riječi. Ali mi možda ponekad posvetimo pažnju više tim ako je sve dunjaarski to potaman, onda ono što ostane nakon toga za virutu. ne treba čovjek znači stati i da bude podrška svoje žene jelo u tom tom pogledu. Čim sini? Sin, seni. Čim seni, cim seni. seni, čini moje stanje pravče Nakon šest sati svoj familiji. To sem, to je mnogo vremena za mene. Slava mi srce, muž nema razumijevanja. Kaže da tek nakon čitave godine pravo imam pravo da ih posjetim. Mene to slomi razumijevanja nigdje. Samo se gledaju muževi, prohtjevi i za. Što se tiče posjetite porodice, ne stoji, ovo, ne stoji ovo da je nakon, nakon godine dana. Nije to šarijetski, to nije šarijetski propis. Posjećivanje rodbine biva shodno mogućnostima i shodno običajnom pravu. To zapamjite. Mogućnost i običajno pravo. Negdje dolazi posjeta telefonom, ovaj, poziv telefonom biva namjesto čega? Na mjesto Negdje ne biva. Negdje poziv to, možete mi te pustiti telefon, telefon sad za, za pola centa me zove što nešto, pusti mi to, dođu da te vidim. da vidim, pođi da vidim pacu, tako. Baba se, majka se požela, sesta se požela. To se vraća na običajno pravo. Tako da ne mora, ko kaže god kako god na bana? To ti se ako su blizu dužan da svoju želicu omogućiš kako ti voliš svoju majku, tako ona, kakva ti imaš prava prema svojoj majci i obavide tako ona ima prema svojoj. Ista, nikakve razvoje, ona je dijete. I ona mora činti bir, dobročinstvo kao što ga ti moraš činti. Nije problem, uskrati se, je odlazak svojoj majci pa uskrati Iako to opet nije ispravno, proti se moraju posjećivati, tako da god na popungu učnostima. i braćo ko uloži 100 eura za gorivo ili 200 ili 300 dode svojoj ženom da posti njene rutine, ne znam, na krajnjem istoku ili sjevernih bitog gdje, ima nagradu kod Allaha. Neka ne misli ja izgubi, ja odšao 100 eura. Vallahi ti 100 eura ti je bolje nego da si negdje dao kao sedaka. Jer poslanik kaže men etahul mal tel jebde bi meni je ul kaže kome je dođe i metek neka počne u svoje porodice. I nije ti ispravno da imamo ima manka siromašna Nema ništa, a i tvoja žena nema. I da ti odreži da nešta moj sedako, tvoja žena je oskudna za istu stvar. Ne, tvoja žena je preča. Jel gledam? što si dao, to, to se piše za do, to se piše sedaka bolana. Sedaka prema tvojoj ženi sa kojoj to, gradi, to, to vašu ljubav povećava, samilost jednog prema drugog, harmoniju vašeg života. Ja, ja dao 200 eura za gorje, kako bih dao ti dvjesta eura nego za sedako, ne dao daj za svoju ženu, to ti je bolje prečeo. Pa čovjek teba moguć je da odlazi da vidi svoje. To je i da li to je spanje robinske veza? Ti spajaš robinske, ti kad svoju ženu uzmeš kodjeni porodice, ti spajaš robinske veze. A zašto kakva je nagrada za A kakva je kazna za kidanje robinske veza? Tad je ne daš nijedan godinu dana. To je to je kidanje robinske veze. Pa ako imaš mogu, al ako muž nema mogućnosti, oni ako muž nema moguć, pa da je žena treba razumijanje. Nema mogućnost sačekaj, to tako? Pa po sačekaj, pa je godinu, pa i dvije, pa i pa i četiri, je tako? Nemaš imaš mogućnosti. Kada Allah dade mogućnosti? Ali ako čovjek ima, onda to ne treba. To suprug ne treba uskratiti žen. To je njeno pravo. A, profesor Ismed je postavio pitanje. ovaj da ga prodati još jedan molim profesorom? Naci čovjek se oženi ili ili čovjek uda svojih ćerku i vidi da njegov zet čini od što nepravdu, znači ovaj je li njegovom djetetu. Kakve su njegove dužnosti i obaveze? Devojka ka znači ima i različit pristup. Svako pristupa na, na njemu ovaj odgovarajući način, ali... <laughs> Pošto li. Pastor ove stvari i ovaj kako to rješava. Uh kako to rješava sa ozetom, tako? Nalupaš zeta i to je to. A, žena kada se uda, ona je prešla iz starateljstva babe u starateljstvo muža. I taj je muževa iznad babine. Riječ. U smislu pokornosti. U smislu, odrino, ako je ne pokornost, Allah je A s tim, što ne znači da je babo nakon toga isključen iz igre u potpunosti. Da ne babo i da li otac. I on ima pravo da brine o svom djetu. Pa ako vidi da to dijete da mu se čini nepravda, Imam braci nepravda koja su šerijatu trpi. Mi svi činimo nepravde svojim ženama, al tako. To je neminimalno. Ili majkama, nekome činiš nepravdu, može biti ne... ali ima i nešto što se tolerancija nekakva, kakva, kakve granice, okviri koji se mogu. Ali ima tolerancija koja je ovaj, koja je U imaju vrste zulma koji se ne mogu tolerisati. Pa ako vidiš da tvojem detetu neko čini nepravdu, onda imaš pravo potpuno ideš nekakvim tim hronološkim redom, prvo savjetuješ čovjeka, pa pokušaš sa njim lepo. Sve si pokušao nede, imaš pravo znači tražiti da se to djete tog čovjeka kako je nepravda takva koja se može da, da ugrožava njene osnovna njena ljudska prava, njena vjerska prava da je vrijeđa, da je maltretira, udara i da ne govorimo drugo, već šta znaju raditi, je tako od žena, znači ovaj dođu ovaj, ožene se dole u Bosni slome, znači ovaj po se zapada dođe ožene se dole slome žene znači polome im kosti, onda se vrate vamo gore na zapad A vama gleda ženi ne smije pogledati u oči nikako. Dok je pogleda, odmah je policija pred vratima. Ali dole gdje nema nikakvi, dole gdje možeš policajati za 100 maraka, možeš vratiti cijelu numericu nazad za 100, za 100 eura. Možeš raditi i glumiti jeli, kao uboja. Ako se tako dešava, onda čovjek ima roditelj pravo da traži razlog braka. Traži razvrgnuće bračne veze. Ako to djete želi, kaže babo, jeste, on je me ne prea, ali ne udara me jer mogu to podnijeti a ja ženega sve sa njenim brakom neka je ostavi ona ko želi to da trpi i douzme nagradu kod Allaha a ženije velika nagrada ko trpi tr, muža bez uluma velika nagrada kod Allaha za A ako vidi da ona ne želi i da to ne može više podnijeti ona ima potpuno pravo da traži razvod braka i da se razvrne bračna veza. Ona je koji da dođe znači da, nakon savjetovanja i svih pokušaja da, da, da, da to ide svojim tokom ima pravo da traži razmovanje bračne veze a to je ulum i to je nepravda koja se čini znači jer Tako da nego odgovornost nije u potpunosti spala, ali nije ni apsolutne prirode kao što je bila u prvom slučaju pri udaji. Dači ostaje taj dio odgovornosti, znači ostaje pri njemu kao je li kao starter. I to je braća pronedjera. To je to je pronedjeratika dođeš, dođeš čovjeku i uzimaš odijete. Ti se ušminkaš, pričaš, sa jezika ti met curi. Da tako, lijepo ti se uvlačiš pod kožu. I onda odvede što dijete od babe za koje je on izgubio i živce. Odgajao to svoje. I pogledajte kako je danas odgoji žensko dijete. Je razumijete sad vi ko imate žensku djecu veću. Znaš što je poslanik rekao ko odgoji jedno žensko dijete. će mu biti parovalno na to je u redu. bilo je troje pa dvoje kare. smo rekli jedno, rekao bi šta i jedno. Iako ima hadis kod imama Ahmeda i jedno, ali je dajif. Ispravno je da rekao da smo kazali jedno, rekao bi jedno. Da je to bila predpostavljaka k Pogledaj koliko, koliko ti živaca ovaj uzme to djete i problema koje pravi i nakon toga dođe neko uzme ga tamo i onda mu čini ono što se ne čini neljudskoj sorti. Zulum nepravda koja se čini. Pa je čovjek, znači, i ti, i ti se trudiš da odgojiš to svoje djete maksimalno i onda daš svoje djete nekome i on ti ga vrati nakon 15 dana ili nakon mjesec dana ili uradi već što uradi i belaji koji se čine i ovaj... Pa je to, to, je pre, to je kršenje ugovora. Ti dođi i kaži, bav, slušaj, ona će doći kao mene, biće ni žena. Ali da zna, za svaku pogrešan korak dobiće šamar. I za svaku pogrešnu riječ ovaj, dobiće kaznu. Budi iskren, pa ako ti je da babo, to je njegov izbor. A nemoj doći, glumiš se u jednom liku, dvoličnja, dvoličnjak si, glumiš se kako si lijepa, kako si domar i tako dalje, i onda nakon doda, kad dovedeš to, ovaj. I ko tako obraću radi nekome? Pa tvoje će se d Nemoj Allah vraća na isti način. A pa, ti ima žensko djete, uda će se sutra tvoja sestra udaći, će... pa Allah će te kazniti na isti način. Bol. Allah zulom ne trpi i od koga. I dvije, dvijema ljudima uzvišenje Allah po, po, požuruje kaznu na ovom svijetu. Jedna od otvih ljudi jeste onih koji čine na pravdu. Ovdje kažljavan, bude prije, i obično biva kažljavan, obično biva kažljavan, ovaj, uh, jest. jedan iz slučajnjaka ima dijelo, koje zove uh, Našvaru muhabar štampanu datom. U njemu spominje Ibn al-Has spomine da je jedan čovjek imao sina ovaj imao sa njim problema. I sin zalo probleme i jednog dana kaže sin baba e babu dosta te više. Zavrat i babu na polje. Vuci ga preko dvorišta tamo stavio ga i na jednom mjestu podigao drat. Kaže sine, čekaj, stani kaže, zaustavi. Nemoj. Nemoj kaže, ovdje kaže, pomiri me kaže, napred tamo kod onoga mjesta. Pa kaješ to? Ma kaje, pomirim kad te kažem. Pa je moj sin babu, zavrati tamo. E kaje, sad udri. I on tu slomi babu. Pa pita babu, dobro, što si mi rekao da te pomirim babu? Kaje, kaže, evo ovdje sam ja moga babu udarao. Na mjestu ja sam mogao, pa nisam ti joj, kaže, nego da me udaraš, da mi se vrati tamo. I to je, ova stvar je, nema hadisa jasnog. Ko braću nekome zulum učini određene vrste, mora piti iz iste čaše. Na isti način, iz iste čaše mora piti ne Pa nemamo hadisa ome, ali stvarno, sljedoči, pogledajte čovjeka. Valah, braće, znam ljude koji su, koji su bili džahili, nisu imali glede sa, sa islamom, ali prema roditeljima nikad pogleda, on je digonija. Nikad pogleda nije. Gledam tog čovjeka i gledam danas njegovu djecu, istinači. način. Isto njegova djeca. Nisu Nj, ljudi, nema velj, vjera je drugo nešto. Ali nema zulma. Njegova djeca prema njemu, kao što... I to dijete ostao odrasta u toj u tom ambijentu odrasta i to se i generetski nakrai klajeva prenosi na djecu. Tako ta nepravda isto prema ženi. Bude prema prema ženi, bogom doći tvoje dijete bi se su sutraženo na kome. Kako će tvoje žene dijete proći? Razmišljal se. I da doviš Allahu da kažeš Allahu dragi, ja nisam zulum učinio tuđem djetetu. Nemoj niti nemoj niti dati da neko čini mu zlo. To je doba ne može biti lepša. Preko svojih dobrih dijela doviždati Allah nešto kao što možeš preko do i tako možeš preko dobrog dijela. A Boga me ako ti svaki dan nekome ovaj zulum činiš i svaki dan neko suze, Bog te velije, koliko taj jedna žena od dana može divniti i kažete Allah, dragi, uništi ga. Učiti dovu protiv tebe i da to bude doba kada Allah prima dovu mazluma i da izgubiš svoje dunje, Allah koja tako? Otkuda za šta se može desiti? Od može možda tvoja žena u tom, braćo, Allah prima dovu kafira kome se zulum učini. Kafir. Petar Allahu širk čini i uputi al Bože kazni tog i tog Mustemana do Allah ga kažnjava i ta se njegova dova nosi na oblacima ovaj nema hidžaba izvinjite Allahu za oprost. Pošto ljudi su da kad učinješ da pravdu mu ste maru i koja je danas mudžahid nosi maram u ume u ume okruženju ovdje ovaj paganskom i jeli, li govorim danas o pienta stijeti taj evo vidite Procesoirević dvije žene u, u onoj u u tamo u francuskoj zbog burke što su nosile i tako dalje digova se sad sjet kop kop ko, pobjesneli se digni protiv protiv islama i protiv svega i tvoje žena pored toga nosi mahramu i pored toga čedna a najlakše danas biti trend je da budeš u stemanu da ideš u stemanu u s imate i namor imate i disk imate svoj. Pa čovjek treba paziti na to da ne bi da ne bi ovaj vratlom se ne petio. Ja. E. Bueno, bueno, a dobro mi dobro je da me jedan jedan brać reklo tu nije tvoje to je tuđe. Da? Dobro. To je pratiš poledes to baš podugi. Da da li čovjek koji je odbio tu žensku dijete? Da li to ženska dijete i ta familie druga što je što je ovaj, osnova sa i grela života? Da li taj čovjek ima na od to samo drugog života zato što on tu dijete odbio i i ono dijete što radi što bi biti dalje Je. Ma, će mu biti ustrađeno, jer sinu je tu, obično je, običaj. Ma, nije ona ostala do kraja života, mi znaš kod njega. Ma, ja, on svi dođe, znao do, i znao kod radio, opet ne. A, a, a će jedno odet? Braću, poslanjica lasareme kaže, et dalu, alel hajri kefajdi. Od iskoga ima, musme, mus, ima muslimu u sahihu, kaže, čovjek koji ukaže nekome na dobro, on je kao onaj koji ga uradio. Šta je dobro? Kažeš, bratu, slušaj, na no, tamo ima skupljaju pomoći za... U dobiti su za, je timan ti Ako možeš ta pomoć pomoći. On da 100 eura, ti imaš isto kao da za 100 eura. On 1000 i ti 1000. On pet i ti 5000. Sve što je dao imaš. To je, braće, samo da ukažeš. A što misliš onda kada ti dođeš? Pa budeš sebebom tog djeta da se rodi. Pa ga hraniš, pa radiš za njega, pa ga odgajaš, pa raste. Svako, sve što povuče, svaki harp koji izgovori, sve što kaže u životu od hajda, sve što kaže dobra ti imaš za to nagradu. Tvoje djete neće jesti da kaže bismillah, a da ti zato nemaš nagradu. Tvoje djete neće kladiti da ti nemaš isto namaz nagradu. I zato mi, poslanicla smo od nas, svi ima sve što mi radimo. I svakoga koga poučiš nešto, pa što misliš onda svoje djete? Tako da je djete znači sve što uradi nakon tebe do kraja života, da vam da se uda u, u 14. godine do kraja života, dok radi za sve imaš nagradu. I neće biti ushađen. Ne moralno biti kod tebe. Ti si posijao, ti si posijao sjeve, ti, ti si putio islam u smislu da smo kazao Bojsalah ti smo steman dođi u džamiju poslušaj nešto lahiver i čovjek krene pravim putom. i nakon toga odcieli od Australije do zemlje tamo ti se ti maš Australije dole jedan račun gec posiješ sjeme posiješ na drugome posiješ gdje god da ga posiješ neće biti uskraćen tako da čovjek ne treba s te strane i braću ne može izgubiti to je i zato je pomeni najbolji ovaj najbolji biznis jeste biznis djece ja sad neću ulaziti u drugu stvar ako hoćeš puno djece trebaš imati Ovaj, puno je medka, jel da izdržavaš. Neće ulaziti u drugu stvar koja je osjetljiva. Ali čovjek može imati djece. Ima koliko žena, ima da, ima da žele djecu, a mužem ne žele djecu. I to je najbolja, to je najbolji, to je najbolji biznis koji može biti. Odgojiš tvoje djete. Braćo, Ibnul Hanvalije je jedan ashab koji je bio, bio naplodane. Kaže da mi, da mi se rodi djete i da kaže jedan put, subhanallah. I odmada umre, kaže, draže mi nego Dunjaluku, sve što na Dunjaluku. Dije tvoje kičme je došla djeca koji Allahu veličaju i koji je slave i koji kad nešto dođe Allahu ekbar i dovodiš ga u džamiku iz tvoje kičme pa ne ti nisi mogao bolju ti si stvoren da žigneš Allahu riješom ovoj zemlji i da ga obožavaš i došlo iz tvoje kičme troje četvora petor djece koji je klanjuju, i nakon toga ti udao to svoje djete, dijete uđevoga za muslimana i nakon toga oni rađaju muslimana drugom i svedok tako ta loza ide do sudnjeg dana sve imaš nagradu tvoja ćerka rodna dijete pa se to dijete udao ti imaš svega jer ti bio I zato je, braćo, otac u šerijetu nije onaj ko je otac ovaj prvi, bližni. Otac u šerijetu, definicija otca u šerijetu je svaki čovjek koji je bio razlogom tvoga dolaska na dunjaluk. To je otac. A majka je svaka žena koja je bila razlogom tvoga dolaska. Jel tvoja nena razlogom dolaska na tvoj na dunjaluk? je njena, njena, njena i tako unazad, to je sve tvoja majka. I ti sada, to je sijanje sjemena i to se nakon toga širi, ti u kaboru, alhamdullah ovaj a, dobra jel'o došlo do, do, do se predstavlja to je biznis koga koga ne treba čovjek znači ovaj za tako da ta nagra nagrada i to je od odlike Allahu dželle i uga šerijata nama znači da imamo nakon naše smrti smrti nagradu za ono što smo činili i što čine naši potomci